fjórði kafli á gullbaug af öllum Kormalinn Yfir allar hæðir komu herskarar Mordors rasandi Höðingir vestusins voru að falli komnir í þessari aðvífandi flóðöldu. Sólin glórði rauð og undan vængjum natskúlana fjällskukki í dauðan stimmur á jörðina Aragorn stóð undir hermerki sínu þögull og alvarlegur eins og hann hefði glennt sér í löngu linum tímum eða í fjarska En augu hans blikuðu eins og stjörnurnar sem skína þí bjartar sem nóttina dimmir. Á hæðar toppunum stóð gandalfur kvítur og kaldur og enginn skuggi gat fallið á hann. Framrás mordors sprotnaði eins og sjávarbylgjur á umsettnum hæðunum. Ráttirnar þrumuði eins og brimmhljóð innan um rústir og vopnaglamur. Allt í einu kýftist gandalur við eins og hann hefði birst skyndilega sín. Hann snérði sig við og horri til norðurs þanga sem lofti var fellt og tært. Þá hófan hendur til himins og hrópaði hárri röddu sem glumdi yfir allan dininn. Erfnirnir koma og margræta svar barst á móti honum. Erfnirnir koma, erfnirnir koma. En herskarar Mordor skóndu loftið og undruðust hvað þetta að tákna. Og þá kom Gwahír vindadrottinn og landsveimir bróðir hans þeir voru stæstir allra Arna norðursins, volduastir afkomendur hins gamla Þórunns sem gerði sér reyður í hinum ókleifu tindum hringfjalla með að mikarður en var ungur á eftir þeim sviðu löngum hraflegum röðum allir fylgindu þeirra og norðurfjöllum og brunuðu bekkja sköyta byr og vaksandi vindum svo steftu þeir sér beinti yfir natskúlana úr háalofti og kvinurinn af breyðum vangum þeirra var sem fár enu, snérun aðskúlatinn frá, flýðu undan og hurfu einn í skugga Mordors því á þeirri stundu heyrðu þér skyndilega skelfingar kallt frá myrkarturni og á sama augnablikki skulfu allir herskarar Mordors Ráleisið náði valdi yfir þeim og hláturinn dó á vörun þeirra hendurnar skulfu og limirnir kiknuðu valdi sem hafi knúið þá áfram og þrungið þá hatri og æði kvarlaði og viljið þess yfirgaf þá og þegar þeir nú letu í augu óvinna sinna, þá sáu þeir þar aðeins blík dauðans sem þeir skeldust. Þá ráku allir höfingar vestusins upp heróp, því að þið þeir brjósti þeirra vaknaði ný von mitt í myrkrinu. Og áman frá umsetnum hæðunum komu reyttarar Gondors, reyttarar Róhans, dundanir frá norðri í þjætt skepuðum fylkingum og gengu að lægiðum út í heikandi óvinnum og brötu umsátrið með þungum þrýstingi hvasra spjúta. En Gandalfur hóf en einu sinni hendur á loft og rópaði að skýri rötdu Standi fast, vestrænum menn, standi fast og bíðið uppur runnin stund dómsins Og varla hafði hann loki við að mæla þessi orð, áður en jörð hristist undir fótum þeirra Og upp þau traðfara, hátti yfir turna myrkrahliðs, hátti yfir fjöllin, víðóttum mikil gnæfandi myrkvun um heimin með hrynjandi eldi Jörðin stundi og skalf, tannskegglu törnandi tveir svignuðu, mistu jafnmæið og skullu neður og hinn voldu í virkiskarður krönglaðist saman. Myrkvar hliðið fjalli rústir og að langt úr fjarska mátti heyra dimmar drönur sem fóru vaksandi og rísandi upp í skýinn, þrömu gný, öskur og síendur tekið bergmál af hröni til rústa. Ríki Saurons er lokið, sagði Gandalfur. Hringberinn hefur fullnægt hlutverki sínu og þar sem allir fóringjarnir störðu suður til Mordoslands virtist heim að það risi kolsvartur mökkur sem bara í í formi skugga, ógagnfær, eldingakrindur sem fyllti allan heiminn. Rísavaksin grúði hann yfir öllum heiminum og tegði sig í áttirinn til þeirra sem Rísavaksin ógnandi hönd hræðileg en vannmáttug. Því að þar sem man grúði sig yfir þá þurfti ekki annað en stormkviðu sem tók hann og bles honum öllum burt svo hann eittist og kyrð komst á. Fóringarnir lútu höfði og þegar þeim varð aftur litið upp sjá Allir óminnið þeirra voru á flókta og vald Mordors dreifðist eins og reiki vindi. Alveg eins og þegar útbólgin útungandi belgurinn sem allt lífum maurathúunar snýstum er drefin, þá ráa maurarnir skinnlusir og tilgangslöðsir og láta lífið bjargalusir. Eins fór fyrir öllum skeppnum Saurons, orkum, tröllum og öðrum kvikindum sem voru þrælkuð undir álögum hans, þau ráfuðu til og frá og vissu ekkert hvað þau ættu af sér að gera sem drápu sig, kostuðu sér í fúla pitti eða flýðu vælandi til að fela sig í hólum og hverskins dimmum ljósljusum skotum fjarri allri vonum. En menniði frá rúnum og harðaslöndum, öslingar og sunræningjar, máttu þola uppgjöfstriðisins og eru vitni að hinnum mikla veldi og fræðu fóringjana úr vestri. Og þeir sem dýpst voru soknir og lengst höfðu þjónað hinnu illa, hötuðu vestrið en voru þó stoltir menn og djarfir söpnust saman í hinstu mónlausu orustunni en þó flýðu þeir flestir austur á bóin eftir í sem þeir gátu en sumur vörpuðu frá sér vopnunum og báðustu greiða þá stóðu Gandalur einn eftir uppi á hæðartopnum og létt Aragorni og hinum höfðingjörnum eftir öll vopnaðiðskipti en hann kallaði og niður til hans kom hinn mikli hvað hýr vindahöfðingi og settist niður hjá honum Þvísvar hefur þú áður borðið mig gvað hýri vinu minn, Gandalfur, en allt er þá þrennt er ef þú væri enn til þess fús. Þú munt nú finna að ég verð ekki mikið þingri byrði en þegar þú barst mig frá Siraxigil silfurtindi þar sem líf mitt var að brenna upp. Ég skal bera þig, svaraði gvað hvert á land sem þú óskar og jafvel þá þú væri orðin að steini. Komdu þá og byttu bróðin koma með okkur og einhverja fleiri af þínum félugum sem hraðfleigastir eru, því að nú þarf að hafa meiri hraða á en nokkurt mynd, jafnvel fara fram úr vængjum natskúlana. Nú blæs norðanmyndurinn en við skulum jafnvel leggja hann langt að baki, sagði hvað hér, og hann hóf gandal upp og þaut með í suður og með hann fóru landsveimir og heimingægir, hinn ungi og skjóti og þeir flugu yfir úðunarlægðina og gorgorótsléttuna og sáu all landi liggjandi í rústum sem hræri gröyt fyrir neðan sig og beint framunda þeim brand dómstingja og guðs út frá sér eldtungunum. Ég bara svo fegin að þú ert hér hjá mér, sagði fróði. Hér við endalók alls, sómi minn. Já, ég er með þér húsbondi, sagði sómi og lagði lemstra að hönd fróða mjúkleða brjókstu sér. Og þú ert líka með mér, og nú er ferð okkar lokið. En úr okkur tókst að brjótast hinga leið er ég reynt ekki á þeim bukson fara neitt að gefast upp núna. Ég kann einhvern veginn ekki við það, ef þú skilur hvað ég á við. Ég veit það nú ekki svo mig, sagði fróði. Við, við verðum nú að taka heiminum eins og hann er, stundum bregðast vonir og við verðum bara að sætta okkur við endalókin. Við þurrum vist heldur ekki lengi að býða þeirra. Hér erum við glatari rústum og runni og eigum okkur enga undankomuleið. Sona nú húsmandi minn, við gætum á mestu kosti reynt að koma okkur burt af þessum hættulega stað, þessari hérna dómskjá á eða hvað annar nú heitir, gætum við nú ekki reint það? Komdu nú fróði húsmandi minn, við skulum á mestu kosti ganga niður stiginn. Jáa já, þá, sómi. Og séðu biður mig skal ég svo sem koma, sagði fróði. Og þær risu á fætur og gengu í hægðum sínum niður bugðottan megin og ekki voruðu þeir komnir langt niður að titrandi Þegar mikil reykur og gufa spýttist út úr eldsmiðinni, hliðar gíkheilunar ropnuðu og hreikaleg eldglóandi spýja þeyttist út og fjall í hægum þrumandi og eldsglóandi hraunströmi neður um östur hlið fjallsins. Fróði og sómi komust þá ekki lengra. Síðasti líkams og hugastyrku þeirra var að fjara út. Þeir komu þar upp á lága öskuhæð sem sapnast hafði upp við rætur fjallsins, en þaðan var ekki um neina undan komu leið að ræða. Hún var orðin eins eiga í eldhafinni frá hryðjugík og myndi ekki standa lengi. Allt í kring ropnaði jörðin og gafti og upp úr djúpum skorum og gígum þyrlaðist reikur og ítlar gufur. Á bakvið engdist fjallið í umbrótakrampa og voldið var gjár ripnuð í hlýðarnar. Hægstreim eldfljót komi forsandi niður langa hlýðina í áttinaðim. Bráttmynduður færast í kaf þar rindi yfir þá heitru ösku. Þarna stóðu þeir nú báðir og svo mig hélt enn í meita hönd húsbóndasins og strauk hana blíðlega, svo andvarpaði hann. Að hugsa sig bara, fróði húsbóndi minn, hvaða sögu við höfum tekið þátt í eða hvað helduru, sagði hann. Mikið veri gaman að heyra hana. Heldur að þeir segi þá kannski, jæja, nú kemur sagan af nýfingraða fróða og hringdómsins. Og þá veru hvíslað, uss, uss, það verið ekki hátt, eins og við gerðum í Rófadal. Þegar þeir sögðu okkur söguna af einhinda berinn og gimsteininu mikla. Ég vildi óska ég fengi að heyra söguna af okkur. Og hvernig skildi líka að framhaldið á þessu verða í heiminum þegar við erum dánir? Og þá vildi svo til, meðan var að vara þusa þetta, til að sigrast á óttanum alveg fram á heinstu stund, að það rendi augun til norðusins, já til norðus beint upp í vindinn, þangar sem heiminin var heilskýr af því að kuldagjóstrið var að breytast í storm sem hrætti burt alla myrkramóðu skýjabólstranna. Og það var til þess að Gvahir sáð á fljótt með fjarskygnum augum þegar hann kom fljúandi undan æðandi vindunum. Augrandi öllum háska frá eldslógum heiminnsins hnýtaði hann ringa marga yfir fjallinu. Þá sá hann þess tvær smá verur yfirgefnar sem heldust í hendur á lítill hæð þar sem öll veröldin hristist og gafti undir þeim og eldfljóti nálguðust. Jafnvel á sama andartæki og hann þá og kom svívandi niður til þeirra, sá þá falla niður uppgeppna eða kapnandi af gufum og svækju eða hrapandi að lokum af örvæntingu en hýljandi augum fyrir dauðanum. Þar lágu þeir nú hlið við hlið en niður sveiflega sér hvað hýr og eftir honum komu landsveimir og heimingægir hinn hraflegi Og eins og í draumi, þar sem er vissi ekki fyrir örlög sín, var litlu förungunum lyft og þeir borðnir langt burt úr myrkrinu og eldinum. Þegar sómi vaknaði, lá hann í mjúkur rúmi. Yfir honum sveigðust ljúflega breyðar beikigreinar og í gegnum lemir glitruðu gullnir sólargeistlar í grænu og gullnu laufinu. Loftið angaði af sætum blönduðum gróðreilmi. Þann ilm myndi hann glögt. Ángann íðilíu. Ó, hjálpi mér, hugsaði hann með sér. Hvað skildi ég hafa sofi við lengi? Því að ilmurinn myndi hann á dæin þann, þegar hann kveikti litla eldin undir sólríka bakkanum. Og sem snöggvast var allt sem hafi gestar á milli máð út úr vökum hans. Hann tegði úr sér og dróði júft andan. Hvílíkur draumur, muldraði hann. Það var þá gott að ég vaknaði. Og hann settist upp og sá að fróði lá við hliðans og svaf í friði hafði lagt aðra höndina undir höfuðið en hin lá ofan á sænginni. Það var hægri hönd og löngu vantaði. Þá skalli minnið yfir hann sem steypiflóð og sómi hrópaði upp yfir sig. Það var þá ekki draumur. Og hvar eru við þá? Rödd aftan við höfðagablin svaraði blíðilega í landi íðilíu og í bóði konungsinn sem nú býður ykkar. Og allt í einu stóð gandalur við rúmstokkin, klætur dreifakvítur í skikju og það lísti af skekki hans eins og á hreinum snjó í glitrandi löfrænu sólskinni. Jæja, mestari sómi, hvernig líður þér? spurði hann. En sómi lá bara aldeilis grafkýr og starfi fram fyrir sig með opnum og sem snöggvast furðu losnum augum en á næsta andartæki svo yfirkomin af gleði að hann kom ekki upp nokkru orði. Loksins rópa hann þó með andköfum. Gandalfur, og ég sem hélt að þú varir döður, en ég hélt svo sem líka að ég var í döður. Hvernig er þetta á nú kannski að stroka út allt sem var sárt og daburt? Hvað hefur eiginlega komið yfir heiminn? Skuggin mikli er horfinn, sagði Gandalfur og svo hlóan dátt, og hlátur hann stillaði eins og hljómlist eða eins og rigning á skrælnuðu landi. Og þegar sómi heyrði þetta, dattunum í huga hann hafði ekki heyrt hlátur, þess að reynu tjáningu gleðinar svo óra lengi, ekki óendalegum dögum saman. Nú bast hann að eyrum hans eins og bergmál allrar gleði sem hann hafði á ævinni upplifað. En sjálfur brast hann í grát og tárin streymdu fram. En eins og úðaskúrir berast með vindum vorsins, svo að sólin skínni því skærar á eftir, ein einstittu upp táraflóð hans og hans eigin hlátur bröst fram og hlæjendi stökkan út úr rúminu. Hvernig mér líður, spyrðu? Já, ég get eiginlega ekki líst því. Mér líður... ja mér líður... Og hann veifaði höndum um loftið en líður eins og ég væri sjálft vorið eftir langan vetur, eða eins og sólin og laufinu, eða eins og lúðratnir og hörpunnar og allir söngvar sem ég hef nokkur sinni heyrt. Hann stilti sig og sneri sér að húsbónda sínum. En hvernig líður fróða, sagði hann. Var það ekki hræðilegt sem kom fyrir vesalings hendina hans? En ég vona samt að hann sé öðru leiti heill. Þetta var hræðileg raun fyrir hann. Jú, ég er annars alveg heill, sagði fróði og settist upp, og nú var komið á hann um að hlæja. Ég sopnaði aftur á því að býða eftir, Somi, purkan þín. Ég vakna snemma í morgun og nú er komin fram að hádegi. Hádegi, sagði Somi og var eins og að reikna. Hádegi á hvaða degi? Fjórtandi dagur á nýja árinu, sagði Gandalfur, eða ef þú vilt það heldur áttundi apríl að rindtali héraðs. Það er að segja, það voru þrjá tíu dagar í apríl eða rétti að rindtali héraðs. En í Gondor byrja nýtt ár nú 20. og 5. mars, daginn sem Sáron fjöll og þegar þið voru borðnir út úr eldinum og færi til konungsins. Hann hefur síðan grætt ykkur og nú býður hann ykkar. Þið skulu sitja að borði hans og eita og drekka með honum. Þegar eru tilbúinir skal ég leiða ykkur fyrir hann. Konungurinn, spurði Sómi. Hvaða konungur og hver er hann? Konungur á Gondor og höfðingi vesturlanda, sagði Gandalfur. Hann hefur nú tekið allt sitt forna ríki. Hann hegst nú bráttur í það til krýningar sinnar, en fyrst býður hann eftir ykkur. En í hvaða fötum eigum við að vera, spurði Sómi, því að hann sá þar ekki annað en gömlu hrypnu fötin sem þur höfðu ferðast í. Þau lágu þar á gólfinum við hliðina á rúmunum. Í fötónu sem þið voruð í á leginu til Mordor, saði Gandalur. Jafnvel orkatrausluna sem þið klættust í svarta landinu fróði skulu varvitast. Ekkert silkinni að lýra eft, brynjunni skjaldanmerki, bera meiri heiður. En setna finn kannski handa ykkur einhver betri Föt. Svo rétti hann hendurnar fram að móti þeim og þeir sáu ljóskína í öðrum lófa hans. Hvað ertu með þarna, hrópaði fróði. Getur það verið? Já, ég færi ykkur tvo fjársjóðuna ykkar. Þeir fundust á sóma þegar ykkur var bjargað. Gjafir galadríðar drottningar, glerpípan þín fróði og litla askjan þín sómi. Ég veit að þið verði gladir yfir að varvita þau. Eftir að hobbitarnir höfðu þveið sér og klætt og fengið sér svo lítinn byta, fylgdu þeir gandalvi eftir. Þeir gengu út úr beikilundinum þar sem þeir hafðu leiðið og hjeldu yfir á víða grásflött sem lísti í sólskininu en var umgirt myndalegum dimmlaugatrjám vöfðum skarlatsraudum blómum. Að baki sér herðið er neðin frá rennandi vatni og komu að læk sem rannar neður milli blómskrýtur að bakka, fangu til að koma að grænskógi við endan á grásflöttinni og setla þar undir trjábúagöng. Gegnum þau í fjaska sáu þeir blika á yfirbor vatns. Þar opnaðist fyrir þeim skóarjóður og þeir undruðust að sjá þar raðir riddara í skínandi brinjum og hávaksna varðmenn í silfri og svörtu standa þar og allir helsuðu þeim með virðingu og hnegðu sig fyrir þeim. Þá blés ettir að básúnu og þeir hældu áfram gegnum lindigöngin með fram niðandi læknum. Brátt komið þeir á græna velli og að handa þeirra mátti græna breytt fljót í silvurmóðu en út í því var löng skóuvaksin eiga og þar lágu mörg skip við festar. En á völlanum þar sem þeir nú stóðu voru miklir herir samankomnir sem skipa var í fylkingar, raðir og herflokka sem stindi á í sólskininu og þegar hoppítanninn álguðust dróðu þeir allir sverð úr slíðrum og spjóð voru hrist og lúðrar og básúnur þeytt og allur skarin hrópaði margrætað og á mörgum tungumálum. Heill sé hálflingum, heillum þá áspart, kúi og í perja einn anan, aglarn í perja þá áspart fróða og sóma, Dauir og berhael, konin en annun, e, glerjó. Heill þeim, e, glerjó. Á, lætate, lætate, anda við latú valmet. Heill þeim, korma kolindor, a, læta tarjena. Heill þeim, hringberum, hýllum þá óspart og blóðið fossaðu upp í andlitera svo að þeir blóðu roðnuðu en auguðu þeirra blíkuðu af undrun. Og þannig gengu þeir fróði og sómi fram og sáu að inni og milli herjana hafið verið hlaðið upp þremur hásættum úr grænu torfi. Á bakvið sætið hæramegin blakti fáni með hvítum hlaupandi fáki á grænum fleti, en yfir vinstrasætinu sylfurlita skip sem sylti á hafinu með svanastefni og bláum fleti. En yfir hæsta hásætinu í miðju blakti stór fáni í gólunni og á honum var kvítt tré sem blóngaðist á svartum fleti undir skínandi kórónu og sjö glitrandi stjörnum. Á því hásæti satt Brynjuklætur maður og lá voldútt sverri yfir hnýhans en hann bara engan hjálm. Þegar þinn algúðust reisa upp. Og þá þekktuði hér hann, þó hann væri nú orðinn umbreyttur, svo reysulegur og glaðulegur og svip, og konunglegur, höfðingi manna, dökkarður með grá augu. Fróði tók á rás og hljópa á móti honum, og sómi fylgdi fast á eftir. Já, hérna, en þetta ekki kórunar það allt saman, sagði hann. Þetta er tú stígur, eða dreymi mig enn. Já, sómi, víst er ég stígur, sagði Aragorn. Það er nú orðið langt síðan við fyrst hittumst í bríi og það leist svo sem ekkert á mig. Þetta hefur verið löng leiði fyrir okkur alla, en myrkust var leiðin fyrir ykkur tvo. Og sóma til mestu furðu og hugaruglings þá kraupa niður á annan hnjefri fram að þá og tók í höndyra, í hönd fróða til hæri og sóma til vinstri og síðan reisa hann upp og leiti þá að hásættinu og leta setjast á það með sér. Só snýr hann sér öllum hernum og fólkingjunum sem hjá stóðu og mælti svo hátt og snjallt að rödd hans heyrdist yfir alla herskarana. Heil síe þeim með háysta heiðri. Þá kváðu við fagna róp sem hóvust og gullu við og þaðau hafi aftur lagt varðar sóma til hinna mestu og fullkomnastu ágnæju að faransöngvari frá Gondor gekk fram, hneigði sig og beitti leyfi sama veg að flýta prag. Og heir, hvað sagði hann? Hlýðið á mig hvað ég hef fram að færa hafðingjar og rittarar og að hermenn að föllskalöðsum hefðri, konungar og prinsar og fagur fólki gondor, rittarar róhans og þér sínir elronds og dundanir og norðri og alvar og dvergar, hugum stóru hérðarsbúar og allt frjálst fólk vestursins. Hlýðið nú á ljóð mín, því ég vil syngja fyrir ykkur um nýju fingraða fróða og hring dómsins. Þegar sómið heyrði þetta fórum að skelli hlæja af hjartanslist og hann stóð upp og hrópaði, óendaleg dýrð og gleði, nú hafa allar mínar óski ræst, og svo grétan fagur um tárum. Og allir herskararnir hlóu og grétu á víkstl og uppur allir þeirra gleði og táraflóði, hófst nú upp skýrödd söngvarans eins og sylfur og gull og allir þögnuðu og hann söng fyrir þá ímist á alvatungu eða á vestrænu það til hjörtu þeirra hærðust fagurum orðum. Þau brustu svellandi og gleri þeirra varð eins og sverðarlögi í orustu og í hugunum hörfuðirinn á svið þar sem sásauki og gleði saminast og tárin eru sem vegar blessunarinnar. Og að lokum, þegar sólifan farinn að hallast frá hátei og skuggar trjónalengjast, lauk hann henni miklu söngakviðu með orðanum heiður og hæsta rós og ljóðasmiðurinn neygði sig frammi fyrir áherindum. Og þá stóð Aragorn upp og allir herskararnir risu og þeir hjældu til skálanna sem höfðu verið reistir til að eita og drekka og gleðjast meðan dagur lirði. Fróði og sómi voru leittir til liðar að stóru tjaldi og þar færið sig úr hinum gömlu görmum sem teknir voru og brotni saman að virðingu og þeim voru fenginn reyn föt að því búnu kom Gandalfur inn og í höndum sér hjælt hann til undrunar á sverðinu, álfaköflunum og mýþrýl brinnjunni sem hefði verið tekin af honum í Mordor. En handa sóma kom hann með kápúr giltum brinnjurhingum og álfaskikjuna sem nú hafi verið reynsut og bætt af öllu þeim skemmtum sem hún hafi maður þola. Og svo lagði hann fyrir sverðin tvö. Ég vilki lengur sverðbera, sagði fróði. Þú ættir þú endilega að gera það í kvöld, sagði Gandalfur. Þá tók fróðu upp litla sverði sem sómi hafi lengst borið og hafi fallið við hliðans í kýri tungol. En þetta er stingur, og ég man ekki betur en ég hafi gefið þér hann sómi, malti hann. Neihúspóndi, mundu og það var bilbó sem gaf þér hann, og hann tilhyrri líka hvít silverðari brynjuðinni. Hann myndi ekki vilja neittn annar bæri það sver nú. Fróði létt undan og Gandalfur kraup niður eins og hann var í hestasveitnera, girti þá sverðanum og síðan reis hann upp og lagði sylfur hlöðum höfuð þeirra. Og þegar þeir voru þannig búnir, héldi þeir til hinnar miklu veistlu og settust við háborð konungsins með Gandalfi Jómari konungi af Róhann, Imrahíli prinsi og öllum yfirfóringjónum og þar vantaði heldur ekki Gimla og Legolas. Og eftir standandi þögnina fyrir hinnum fölnu var vínborið fram og komu þar tveir sveinar til að þjóna konungunum eða svo viltust þeir vera. Annar var klætur í silfur og svart eins og varðmenn mínast týrið, en hinn í kvít og grænt. Svo með undræðist þar hvað svo ungir drengi getur verið að flækjast innan um her svo voldur kappa. En þá skyndilega er þeir og hann sáð þá betur, rak hann upp óp. Heyrðu fróði, sjáðu þessa þarna? Svei þá að þetta er ekki hann Pípin sjálfur förungur tóki. Og þarna er hann kátur káratókur. Ég er svo aldeilis hlessa að hugsa sér hvað þeir hafa vaxið. Hjálpi mér og það má sjá að fleiri sögur hafa orðið til en okkar. Já, það vantar ekki, sagði Pípin og kom til þeirra. Og við skulum byrja að reykja það allt fyrir ykkur, strax á þessari veistlu er lokið, á meðan getið við reynt að hafa eitthvað upp úr Gandalfi. Hann er annars ekki eins opinskár við okkur nú að hann áður var, hann hlær nú meira en talar. En í byli eru við kátur nokkuð upptefnir. Við höfum annars verið gerðir rittarar af borg og mörg, eins og sjáum á. Og þar koma þessum mikla gleði degi lauk og þegar sólum var síin til viðar og kringlóttur máninn óð í skýjum yfir þókuð andvinjar og geislar hans fleikruð gegnum blaktandi laufin, sáttu fróðu og sómu undir kvíslandi trjánum í ilman hinnar fagru íðilíu og þeir töluðu langt fram á nótt við kát og pípinn og gandalf og lagst legolas og gimli í hópin. Þar fréttu þeir fróðu og sómi marta af því sem gerst og drefið á daga föruneytisins síðan þeir skildu á hennum bölvaða degi við partgalin hjá Rárósfossum og alltaf var meira til að spyrja um og segja frá. Um orka og talandi tré og eltingarleiki fyrir endalösa gresjur, þeisandi rittara og glitrandi hella, kvítat hörna og gullna sali, orustur og siglandi stórskip, allt streymdi þetta í gusum inn í huga sóma, það til hann varð alveg rugglaður. En í öllu þessum undrum og óskupum kom hann allt aftur og aftur að stærðinni og káti og pípni og fekk til að mæla sig við fróða og sér sjálfan. Og hann klórað sér í höfðinu. Þetta er alveg óskilinlegt á ykkar aldri, sagði hann. En samt er að staðarind þeir eruð þremur þumlum hærri en þið ættu að vera, nema ég sé orðin á dvergi. Nei, það þartu nú ekki að segja mér að þú sétt orðin dvergur, sagði Gimli. En svona er það nú að þessi entamjöður er töluvert kraftmeri en mennjulegur bjór. Entamjöður, sagði sómi jafn ruglaður og áður, byrjiði nú enn á þessum entum. Ég skil ekkert hverju þeir geta verið. Jæja, hver Ha tekur mig sjálfsagt marga vikur að koma til boðs í þessu öllu. Já, þér veiti sannanlega ekki að margum vikum til þess, sagði Pípinn. Og meðan skulum við loka fróða inn í turninum í mína stýrið og láta hann færa það allt í letur. Annars gleimum við sjálfsagt helmingnum af öllu því sem á dag okkar hefur drefið og vesalins gamli bylbóverður fyrir hræðilugum vombriðum. Loks reis skandalfur og fætur og mælti. Það hann og vafa á því lengur, kæru vinir, að konungurinn hefur græðandi heilunar hendur, sagði hann. Þið stóðu vissulega á barmi döðans, áður en hann grætti ykkur til lífsins, en til þess neytti hann allrar sinnar orku og þekkingar og þurfti fyrst að senda ykkur inn í sæta gleimsku sjöpsins. En þó að þið hafi vissulega fengið að sofa vel og blessunarlega er samt komin tími til fyrir ykkur að fara aftur að sofa. Og ekki aðeins fyrir sóm og fróða hérna, sagði Gimli, heldur ekki síður fyrir þigpípinn. Mér þykir óskup vænt um þig, þó það væri ekki fyrir annað en alla þá þjáningu og hlauponu sem þú kostaði mig, sem ég mun aldrei gleyma. En ég mun heldur aldrei gleyma því þegar ég fann þig á hæðinni fyrir utan myrklarlið eftir síðasta bardagan. Ef ekki hefði verið dvergurinn Gimli, það hefði verið látið lífið þar. En svo mikið er víst að þá vissi ég orði hvernig loðin hoppítalöpp lítur út þegar ég sá einan gæjast út undan heilli skrokkarhúu. Og þegar ég hafði velt þessarið voðalegu ófreskju ofan að þér þá gekk ég úr skugga um að þú varir stein Ég hefði þá getað reyfið skegm mitt og skalla. Og nú er aðeins einn dagur síðan þú vaknaður upp á móginu og komst aftur á ról. Svo það er komin tími til fyrir þig að fara í hátinn og sama segi ég. En ég sagði Legolas, Að ætla að skreppa í smá göngutúr í laufskáum þess að fara lands, það er nóg hvílt fyrir mig. Á komandi dögum ef álfahöfingi leiði það, vona ég að sumir okkar munni flytjast hingað og þegar þeir koma skal landið verða blessað um skeið. Já, um ekkert skeið, kannski mánuð, heila æfi eða hundrað mannár. En hér rennur andvinn um bakka, svo andvinn sem rennur til sjávar. Já, til sjávar. Til sjávar, þar mávarnir margrat að kliða, þar vindarnir blása, þar breymeldur neyða, í vestri við sjónhring er sólin að falla. Grátt mann í hafskip, hvort heyrið þið kalla, frændur sem undan mér sildu undir sólu. Skiljast nú hlít ég við skóa, er mig ólu, farin er dagur og fækkar brátt árum, einsleg mun fermín á úthafsins spárum. Þungar eru öldur sem að ystu ströndum falla. Fagrar eru rattir sem úr fjaskanum kalla. Er þessu alfabyðmun engin maður finna. Landi þar sem löyf eða fölnar landið frænda minna. Og Legolas fór syngjandi neður hæðina. Hinnir hurfi líka á brott og fróði og sómi lögðu sig upp í og sopnuðu. Og morguninn eftir vöknuði þeir aftur í sömu von og blíðu og þeir dvöldust enn marga daga í íðilíu. Því að gullböksvöldur þar sem herskararnir höfðu búist fyrir í búðum var skammt frá vindugafossi hennett annun. Og það var neðurinn frá hónum sem heyrðist þar sem áinn strendum kletta hlið og blómskrita bakka og fjalli freyðandi voðir andvinjar við stafneigju og hoppítanir fóri í gönguferður um héraðir og heimsóttu staðina sem þeir höfðu áður verið á. En sómi var alltaf að vona að ég skugga einhverja trjáa eða í lendur jóðri gæti hann aftur auga á stóra olifantin. Og þegar hann fréttið að mörgum slíkum ferlíkjum hefði verið telt fram í umsátrunum Gondor, en þeir allir drefnir fannst hann á sár missir. Á meðan bjó herinsíundir endur komna til mínas hýriðs, en þeir þreyttu þurftu kvílt og hinni særuðu græðingu. Þauk þess urðu sömur setni fyrir því að þeir höfðu staðið í stríðu við viðuregn, við þá sem eftir stóðu af öslingum og sunnræningum, þang til allir voru yfirböðir. En síðastir allra komu þeir sem farir höfðu inn í Mordor og brotið niður og jafna við jörðu öll hinn miklu hernar mannvirki í norðurhluta myrkralandsins. Loxist þær má í mánu nálgaðist heldur foringjar vestursins enn af stað. Þeir stegu á samt öllu sínu liði um í skip og sildu frá Stafneeyu niður eftir andvinn til Oskíliás. Þar dvöldu þeir einn dag í góði yfirlæti áður en þeir heldu inn á græna veggjavellina og litu aftur hvítu turnana undir háum bláhnúki Myndólín fjalli borg gondormanna. Síðastu virki manna sem reysi upp úr myrkri og eldi til að líta nýjan dag. Og þar á miðjum völlunum settu upp skála sína og skrautjöld og beðu morguns því að þá var aðfara nótt mæmánaðar og konungur myndi gera innræð sína um hliðið með rísandi mæsólinni.